З «Не шукайте, пане Грушевич, у мене нежить, я однаково не відчую запаху». «А мені не кортить вечеряти», – сказав Грушевич, розчулено дивлячись, як гість попиває окріп. У мене виникло підозріння, що він уже почав смакувати нашу сумну ідилію. Сьогодні прочитав у газеті, порушив мовчанку Грушевич, що під час громадянських війн світ втратив ще понад 10 мільйонів чоловік. «Я про це маю одну думку», – озвався Кривов'яз. «Коли добро здобувається ціною таких величезних жертв, то ніякі вітри не відженуть від нього запаху крові». «Поступ за всі, де дорого коштував», – Грушевич відкинув скалоку піч, що не вміщується в рамки часу те мусить поступитися, але на практиці це перетворюється в сумну трагедію. Бо час мусить закарбувати в історію кожний крок, на практиці, додав Грушевич, часто не завдають собі клопоту з вибором засобів. Іноді повертається так, що засоби ототожнюються з ідеалами. Один з трьох не розуміє ідеї, яка засіла в головах двох інших, і цього досить, аби його звести зі світу. А натовпі байдуже до причин, йому влаштовує видовища. Мабуть, це все-таки споконвічна біда – пане Грушевич, м'яко поправив лікаря Кривов'яз. Я подумав, що зараз засоби переконання стануть засобами війни. Але Кривов'яз був людиною вихованою і сказав, не хотілося б посилатися на чужий розум, та що вдієш, коли зловживають правом оцінювати явища? Чи не тому після сплину літ, 99% того, що робимо, здається пустою тратою сил? Отже, я пошлюся на чужий розум. Я колись по думки сперечався з тим висновком, нібито люди готовніше служать ідолам, аніж ідеям. Проте це так. Грушевич швидко не збагнув, як тонко обійшов його професор і згідливо кивнув. А жорстокість породження неосвіченості, додав Кривов'яз, не даючи можливості заперечувати. Він зміряв лікаря допитливим поглядом і сказав. Над загалом запанують окремі істини. Ними намагаються загнуздати практику. Та бачу, вистомилися. Либонь пора спати. Того папства ніколи не пересудиш. Через нього впала зунр. Люди гинуть, як не в тюрмах, то в сирих льохах. Зараз спробую найнятися за репетитора. А мені в одному місці пообіцяли медичне устаткування. Треба раніше встати». Добре ніч, пане професор!» Тільки назапала ну, тиша, в морі піді мною заворушилася щуриха. Вона, здається, вивела малят і знахабніла. Я вважав, що всяке живе створіння плекаюче потомство повинно триматися обережно. А ця щуриха здуріла. Я міг її знищити, але не підіймалася рука. Витко їй надокушило чекати, поки стихне бесіда, бо діяла швидко і необачно. Вибравшись на нари, вона стала шукати чоботи, та я їх попідвішував до гаків на стелі. Щуриха відчайдушно зашкрябала в торбі, де ще певно тримався запах м'яса, яким мене почастував військовий кашовар, і навіть дозволила собі пискнути. Гидка істотка, вона теж не впевнена собі, інакше чого доходити до такої несамовитості? «Я всім розхвалюю, льох, переконую, що тут міцніш духом, адже наш дух прагне до вічності, а ця стихія вічності. Серед цих старезних мурів лише дивак може втратити рівновагу», – кажу я. Хлопці краєм рота усміхаються, а на серці в них, мабуть, те саме, що вконаючої з голоду Щурихи. Вона ще недавно контролювала всю ринкову площу і дещо знаходила а тепер боїться лишати потомство і теребить клапті газети під нарами. Я повернувся на другий бік, і щориха заніміла. Тепер я не скоро засну. Думати не хочеться, згадувати нема що. Я злажу з нар, скручую цигарку. В й і тиші важко сидіти один на один з собою. Ніби накрили тебе рядом гадьми, і нема тобі ні життя, ані смерті» проклята щуриха, викорила душу з притулку вічності. Історія, сивий патріарх підлабузництва, подарувала мені куточок корняхтковому льоху, як це мило».